Je yes, Jaký je rozdíl mezi potřebou, jakoby potřebou a žádostí nebo odporem? Jak má slovo matou pyramidu potřeb, jídlo, spánek, sex, jak by to, a teď má psychologický, sociální potřeb jak, jak je to opravdu s se co je potřeba a co vlastně jenom žádost a chtíč a odpor? Mm -hmm. Co je potřeba, rozhoduje můj A to není žádná objektivní, neděli s toho žádnou objektivní vědu, to je úplná blbost. To je problém té materialistické věny tady, ne? že oni chtějí statistikou a já nevím dokázat, co je, co je pravda a co není pravda. No to je úplná blbost. Každý podle toho, jaký máme vnímání, podle toho máme potřeby. Jo? No to je třeba poznat. Realita není vůbec objektivní, realita to je subjektivní. To se musí uznat. A ten subjekt, to je ta myslí, to je bez myslí, bez myslí, žádný smysl není. Objektivní realita neexistuje. To už ví věda. Realita je vždycky šlávací smyslí je to tak? Vidíš to taky tak? No. Tak už nám tady hrady hlídnou. A... No a pomalu, pomalu, co má začátek, má vždycky konec. No a já doufám, že tento zásad tady bude užitečný aspoň pro větší část z nás. A já začínám vlastně učit trochu jinak. Učím z hlediska toho samády jedné mysli, kde Objektem se stává od samého počátku vlastně mysl. Hm? A, ale aby se objektem stala mysl, my potřebujeme ten základ v šamatě, hm? který jsem doteďka učil. Pokud ten základ v šamatě nemáme, no tak to, my neudržíme mysl na prázdnotě. To není možné. Hm? No a jestliže Mysl nemá objekt, tak mysl se nachá.